«Вісімдесят дев'ять! Кіт! Жива істота! Жива істота, яку він не повинен боятися, яка не може йому нашкодити!» Соло повільно увійшов до кімнати, кличучи. «Кітсь, кітсь, кітсь, кітсь, кітсь!» Він згадав, як сусіди намагалися зловити безхвосту тварину, яка жила в кінці коридору його старої квартири. Щось шурхотіло в шафах. Одна із закритих дверей з гуркотом відчинилася і знову зачинилася. Він бачив лише ту частину, на яку направляв світло ліхтарика. Його гомілки зачепилися за щось. Він направив промінь вниз і побачив сміття та уламки, що плавали у воді. Пролунав писк і плюскіт. Оглядаючи приміщення ліхтариком, він побачив виподібні хвилі за тим, що, як він вважав, було щуром, який плавав. Соло більше не хотів залишатися в цій кімнаті. Він затримтів і потер руку вільною рукою. Кіт голосував усередині шафи. «Сюди китсю!» – сказав він з меншим ентузіазмом. Потягнувшись до нагрудної кишені, він дістав один із своїх пайкових батончиків і розірвав упаковку зубами. Зробивши укус, він жував і тримав решту перед собою. Бункер був мертвий уже 12 років. Він замислився, скільки живуть коти. І як цей прожив так довго? І чим харчується? Чи старі коти народжують нових? Чи це новий кіт? Його босі ноги зачепили щось під водою. Відблиск світла заважав бачити. Потім біла кістка виронула на поверхню, а потім знову занурилася. Навколо його щиколоток лежала купа людських решток. Соло вдавав, що це просто сміття. Він підійшов до шафи, з якої долинали звуки, схопив ручку і відкрив її. У стіні почалося шипіння. Бляшанки та гнили коробки зрушилися, коли кіт відступив далі. Соло відламав шматок несвіжого батончика і поклав його на полицю. Він зачекав. З кутка кімнати знову почулося пищання звук води, що плескався об меблі, тиша всередині шафи. Він тримав ліхтарик опущеним, щоб не налякати тварину. Дві пари очей наближалися, наче мерхтливі вогники. Вони зафіксувалися на Соло на довгу мить. Він почав серйозно замислюватися, чи не відпадуть його ноги від холоду. Очі наблизилися і відвернулися вниз. Це був чорний кіт кольору мокрої тіні, гладенький як масло. Шматок батончика хрумтів, коли кіт жував. «Хороший котик!» – прошепотів Соло, ігноруючи розкидані кістки під ногами. Він відламав ще один маленький шматочок батончика і простягнув його. Кіт відступив на крок. Соло поклав їжу на край і спостерігав, як тварина цього разу підійшла швидше. Наступний шматочок кіт взяв з його долоні. Він запропонував останній шматочок. І коли кіт підійшов, щоб його взяти, Соло спробував підняти його обома руками. І ця істота, ця компанія, яка, як він сподівався, не заподіє йому шкоди, вчепилася в одну з його рук і впилася кігтями в його шкіру. Соло закричав і підняв руки. Ліхтарик перекинувся в повітрі, пролунав плюскіт, коли кіт зник. Крик і шипіння, гучний шум. Соло намацав під водою тьмяне світло ліхтарика, яке блимнуло раз, два, а потім залишили його в темряві. Він намацував на осліп, схопив твердий циліндр і відчув горбаті кінці, де ноги входять у стегно. Він з огидою кинув кістку. Ще дві кістки, перш ніж він знайшов, вимкнений ліхтарик. Він все одно підняв його, коли наблизився звук шаленого плескоту. Його руки горіли. Він бачив на них кров в останньому спалаху світла. А потім, що сторкнулося його ноги, піднялося по гумілці, кіхті впилися в стегна. Клятий кіт піднімався по ньому, наче він був ніжкою столу. Соло потягнувся до бідної тварини, щоб витягнути її кіхті зі своєї плоті. Кіт був мокрий і ледь більший за його ліхтарик. Він тремтів у його руках і терся об суху ділянку його комбінезона, нявкаючи на знак невдоволення. Він почав нюхати його на грудну кишеню. Соло тримав тварину одним перед пліччем на грудях, роблячи з них сидіння, і потягнувся в кишеню за іншим пайком. У кімнаті було абсолютно темно. Настільки темно, що аж боліли вуха. Він розірвав упаковку і міцно тримав батончик. Крихітні лапки обхопили його руку і пролунав хрусткий звук. Джиммі посміхнувся. Він пробирався до місця, де, на його думку, могли бути двері, натикаючись на меблі та старі кістки, і більше не був Соло.